Ein deutsches Märchen. Das hässliche Entlein Es war ein schöner Nachmittag im Sommer. Mutter Ente fand einen herrlichen Platz unter einem Baum in der Nähe eines Teichs, um ihre Eier zu legen. Sie legte fünf Eier. Plötzlich bemerkte sie, dass ein Ei anders aussah als die anderen und war etwas verwirrt deshalb. Sie wartete darauf, dass die Küken schlüpften. Die Eier erwachten zum Leben und die Küken steckten ihre Köpfe hinaus in die große weite Welt. Nur das eine Ei nicht. Machten sie. Die Eier erwachten zum Leben und die Küken steckten ihre Köpfe hinaus in die große weite Welt. Nur das eine Ei nicht. Oh, oh was habe ich für süße Babys. Was bin ich doch für eine glückliche Mama. Aber was ist mit dem fünften Baby passiert? Die Ente wunderte sich. Dieses letzte Ei nimmt sich aber sehr viel Zeit. Sie setzte sich auf das fünfte Ei und wärmte es, so gut sie konnte. Es wird das schönste Entlein aller Zeiten, da es sich so viel Zeit nimmt zum Ausschlüpfen. Eines morgens zerbrach auch dieses Ei und heraus kam ein graues, hässliches Entlein. Dieses Küken war sehr anders als die anderen. Piep piep. Es war sehr groß und nicht so schön wie die anderen Küken. Piep piep. Keines meiner anderen Küken sieht aus wie das. Das arme Ding ist vielleicht hässlich. Mutter Ente war überrascht, ihn so zu sehen und sehr betrübt. Sie hoffte, dass er eines Tages genauso aussehen wird wie seine Geschwister. So vergingen die Tage, doch das Küken blieb hässlich. Seine Brüder und Schwestern hänselten ihn und wollten nicht mit ihm spielen. Das graue Küken war sehr traurig. Du bist hässlich. Stimmt, das ist das hässlichste kleine Ding auf der Welt. Ja, verschwinde, du bist so hässlich. Wir wollen nicht mit dir spielen, du hässliches Monster. Alle lachten über ihn. Er wurde immer trauriger. Das hässliche Entlein ging zum Teich und betrachtete sich im Spiegelbild des Wassers. Ach, niemand hat mich lieb. Ich bin ja so hässlich. Da entschloss sich das Entlein, die Familie zu verlassen und ging in den Wald hinein. Das Entlein wanderte ganz allein durch den tiefen Wald. Bald kam der Winter. Überall lag Schnee. Das Entlein fand nichts zu essen und auch keinen Platz, um sich aufzuwärmen. Es ging zu einer anderen Entenfamilie, aber sie wollten ihm nicht helfen. Du bist hässlich. Was ist denn das für ein hässliches Ding? Danach wollte er es bei den Hühnern versuchen. Die Hennen aber pickten mit ihren Schnäbeln auf ihn ein. Da rannte er schnell weg. Dann traf er einen Hund auf dem Weg. Als ihn der Hund sah, drehte er sich um und lief weg. Das hässliche Entlein dachte über sich nach. Ich bin ja so schrecklich hässlich. Nicht mal der Hund wollte mich fressen. Das hässliche Entlein ging wieder in den Wald. Dort traf er auf einen Landarbeiter, der ihn mit nach Hause zu seiner Frau und seinen Kindern nahm. Aber hier bekam er Ärger mit der Katze, sodass er das Haus der Familie wieder verließ. Er wanderte und wanderte, bis er an einen Fluss kam. Er war so glücklich, wieder am Wasser zu sein. Als er näher zum Teich kam, sah er an schöne Schwänen auf dem Wasser schwimmen. Er verliebte sich sogleich in sie, doch er schämte sich, weil er ja so hässlich war, und senkte seinen Kopf. Als er über dem Wasser war, sah er plötzlich sein Spiegelbild und war sehr überrascht. Aus ihm ist jetzt ein schöner, junger Schwan geworden. Erst jetzt wurde ihm klar, warum er so anders aussah als die anderen Küken, weil er keine Ente, sondern ein Schwan war. Er heiratete die hübsche Schwänen, die sich ebenfalls in ihn verliebte und so lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage.